ai talde oso soleiakorra, ja duela astete diarera Junbargianen komentatu genuen eta bueno sentsazioa berdina da, ez? Beraiek partidu partidu balgailo jokatu zuten aurreko Estiralen Bartzelonan orka eta nebai ikusi izan, ez? Eh Barcelona oso deser gonzan, eh bloke baxuan oso ondo defenditzen dute eta gero txiziotan ba mina hondia intzaten Bartzelonari, ez? Ordun ba partidu oso ordukiko dugu, joko zuteneko e, Ego erazko emango dia, o sea, que, bueno, leia hoietan, bigarren jokaldietan, ondo gonbargea, eta gero bueno, saiatu ba, gure estiloa aurrera maten ere.